Hvala nisu i Marija, poštovani slušitelji Radio Marije. Želimo vam mir i dobro u emisiji Poziv u svijetu, emisije franjevačkog svijetovnog reda. Danas će biti s vama, moj ime je Zoran Milić, inače sam predsjednik povjerenstva za prisutnost i djelovanje u svijetu franjevačkog svijetovnog reda i Frame, a moji gosti su... Marina Garić, članica povjerenstva za prisutnost i djelovanje u svijetu i predstavnik Frame u povjerenstvu i naš gost, gospodin Jure Vujić, magistar Jure inače politolog i pravnik. Evo, želim vam mir i dobro. Evo dragi slušatelji, e, želim vas izvijestiti kako je Franjevački svjetni red, odnosno povjerenstvo Franjevačkog svjetnog reda i frame, u subotu organiziralo jedan redoviti e, cjelodnevni susret na temu kršćani u demokratskom društvu. Naime, to su naši godišnji redoviti susreti e, o socijalnom nauku crkve i društvenom političkom djelovanju svjetovnih franjevaca. Mi svjetovni Franjevci ne možemo se odreći sudjelovanja u politici kako bi bolje sagledali aktualni kako bi se bolje sagledali aktualni društveni politički kontekst. Evo, u subotu smo se sastali. Dakle jedna grupa od 30 članova našeg nacionalnog bratstva gdje su bili braća i seste, Čakovca, Iloka, Novalje, Osijek, Rijeka, Varaždin, Zadar i Zagreb. Na svetom duhu smo se naču, našli. Započelo je dakle susret euharistijski slavljen koje je predvodio naš nacionalni duhovni asistent uh, Reda, fra Zvonimir Brusač. Evo, ukratko, dakle, radni dio tečaja započeo je izlaganjem magistra Jure Vujića, posvećenog oso osobito uh, geostrateškim pitanjima, inače pro pročelnika Odjela za politologiju Matice Hrvatske, na temu budućnost identiteta ljevice i desnice u suvremenom globalnom društvu. Objasnišći, dakle, genezu dvaju političkih identiteta iz naslova, istaknuo je kako je uopće ta široko prihvaćena stroga distinkcija u stvari neutemeljena, Ujedno je ponudio pregled političkih ideja i strujanja nadahnutih kršćanskim vrednotama, vrijednostima u međunarodnim okvirima, dajući primjere kršćanskog socijalizma i socijalnog katolicizma koji su se razvijali u zapadnim europskim zemljama. Dakle, protomačuje također pojavu neoliberalizma, dakle, neki pojmovi s kojima se svakodnevno susrećemo i koje smo kroz ovo predavanje nekako bolje upoznali. Evo, e, Magistar Vujić će nam, će, nas, će nam o tome govoriti malo kasnije. A ovdje bi posebno na poseban način pozdravio Marinu Garić, članicu dakle, našega povjerenstva, koja je bila dakle, na, na ovom susretu. Pa evo, zamolio bi je da nam kaže nekoliko riječi o samom, kako su njeni dojmovi sa tog uh, susreta. Hvala njegovosti Marija i miri dobro vama i svim slušateljima. Uh, mislim da je ovaj tečaj koji je održan u subotu bio vrlo koristan uh, upravo zato što mladima, ali i općenito svim uh, svjetovnim Franjevcima su potrebna znanja kako se aktivno uključiti u društvo i kako društveno djelovati. Uh, te nam je ovaj tečaj ponudio uh, primjere i objasnio nam je situaciju u društvu neke glavne značajke političkog sustava, ideji ideologije, ali nam je zapravo i razjasnio poziciju kršćanina koju mi trebamo i možemo zauzeti u demokratskom društvu. Reci mi Marina, kakvo je stanje među mladima, među framašima kad se radi o društvenom djelovanju? Dakle, ja bih prvo nešto rekla što je zapravo frama. To je jedna posebna zajednica mladih koju mi nazivamo bratstvo, jer međusobno sve dijelimo i pomažemo jedni drugima, na naše poslanje i posebnosti u tome što nastojimo svjedočiti Krista i živjeti Evanđelje po uzoru na Svetog Franju. Kroz druženje i molitvu prolazimo razne teme i tako zapravo rastemo u vjeri i zajedništvu i izgrađujemo svoje stavove. Također organiziramo i razne karitativne akcije poput odlazaka u domove za starije i nemoćne, domove za nebezprinutu djecu, pučke, kuhinje i sl. Međutim, primjećujem da katolici a tako i e, mladi framaši, nisu dovoljno svjesni važnosti i angažiranja u društvu. E, mladi možda imaju neke negativne stavove ili čaka verziju prema društvenom djelovanju i mislim da je naš zadatak posvijestiti im koliko je to zapravo važno. E, da vjera nije samo stvar napredovanja u molitvi i rasta unutar zajednice, nego da zapravo ta snaga koju dobivamo kroz molitvu i zajedništvo treba biti temelj da izađemo u svijet da se borimo za mijenjanje našeg društva na bolje. Moramo sami preuzeti odgovornost za to jer nije dovoljno primijetiti da nešto nije dobro što danas u društvu možemo vidjeti nego je potrebno nešto učiniti da to promijenimo. Dakle, ja bih rekla nije dovoljno samo moliti nego trebamo i raditi i svoje stavove svjedočiti u svakodnevnim situacijama i pridružiti se raznim inicijativama koje možemo naći u velikom broju ovih dana. A misliš li da, da framaši imaju dovoljno znanja za društveno djelovanje? A, mislim da bi trebali svakako raditi na tome da prošire svoje znanja. A, oni imaju a, neka znanja a, koja bi zapravo trebali konstantno nadograđivati i povećati zapravo i proširivati svoju svijest o važnosti društvenog djelovanja. E, kao što sam već naglasila, mislim da nisu dovoljno svjesni trenutno toga. E, te je ovaj tečaj o socijalnom nauku, crkve i društvenom političkom djelovanju bio važan korak zapravo u proširivanju tog znanja i e, stjecanju. Znanja. Da, da... Um... Nekako, želim ovdje istaknuti i ulogu povjerenstva e, Franjevačkog svjetunog reda i frame, dakle povjerenstva za prisutnost i djelovanje u svijetu koji je i osnovano i nacionalno vijeće je osnovalo to povjerenstvo upravo s ciljem da m, to javno djelovanje, ta formacija za javno djelovanje bude dio i naše duhovnosti. E, nemojmo zaboraviti da je dakle u razdoblju komunizma po nekoj logici Franjevački svjetunog red. E, i sve udruge u koje su postavili morali su biti zatvorene nekako u sebe i sve su bile, e, nisu imali pravo na javno djelovanje. Da kako sad su se vremena izmijenila. Međutim, može se reći da smo i prije drugog svjetskog rata bila je ta tendencija prema zatvaranju. No, živimo sad u demokratskom društvu, živimo nakle, na jednom terenu u kojem se za mnoge stvari možemo založiti, imamo prostora za djelovanje. Da li ti se čini da... Da li da smo svjesni toga i da, da li koristimo zapravo sve te mogućnosti? Mislim da smo trenutno nedovoljno svjesni toga, te da bismo trebali poraditi na tome da zapravo mlade katolike, ali i općenito katolike osvistimo o tome da je potrebno djelovati, da je potrebno dati svoj doprinos. I preuzeti zapravo odgovornost jer ne možemo se oslanjati na to da će drugi osigurati bolji život. Ja bih recimo rekla jedan citat biskupa Uzinića sa susreta Hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku koji je to lijepo sažao. On je ovako rekao, preuzmite svoju odgovornost za ovo društvo. Nemojte čekati da vam drugi osiguraju bolji život. Ne vjerujte onima koji vam govore da u ovoj zemlji nema perspektive. Vi napravite perspektivu, uključite se. S ljubavlju za ovo društvo, sljubavlju za svakog čovjeka u ovom društvu donosite Krista. Evo mislim da je ovo zapravo najbolji poticaj i objašnjenje zašto je izrazito važno društveno djelovati i uključiti se jer je zapravo to naš poziv i naše poslanje da osnaženi molitvom e, izađemo u svijet i damo svoj doprinos stvaranju boljeg i pravednijeg društva. Da, teško je gledati vlastitu domovinu e, kako se e, ne snalazi u ovome, u ovome vremenu i doista mi imamo zapravo veliki potencijal da mijenjamo društvo, onako, dakle, da unosimo kršćanske vrednote i da, naravno da nam je to teško. Vidimo zapravo u zadnjih ovih godina kako se, kako se tu mnogo toga uzgibalo, e, ima dosta i neprijateljstva, ne, možda često i nepotrebnih. No ja bih čak rekao, evo moje mišljenje, da je neke stvari dobro su se počele događati, jer smo se možda i kršćani probudili. Evo, ja se iskreno nadam da će i Frama, i Franjevački svjetovni red biti svjestan s vlastite odgovornosti da je dužan mijenjati društvo da ako to ne čine, čine kršćanik, učini neko drugi, svatko ima na to pravo nikome bilo ko, da je pripada bilo kojem svjetonazoru i nema, mislim da nema opravdanja. Na, naime, i u našim, fra, i našim pravilima i konstitucijama istaknuto je naše zauzimanje za konkretna pitanja, rad, uh, okoliš, uh, obitelj, da kako... To su sve ono, ključne teme našeg društva i vidimo da su sve te teme i okoliš, i rad, i obitelj zapravo potpuno ogrožene. Znamo o obitelji koliko je, zap, koliko je danas obitelj na udoru, rad, dakle imali smo novi zakon o radu koji jednostavno sve više i više se smanjuje, smanjuje prava radnika, a da ne govorimo o okolišu. To je, dakle, stvarno imamo veliko polje rada. Evo, ja bih nek uz jednu pauzu, glazbeni broj nastavio kasnije. Previše tu, premalo smijecha, previše gniecha, previše boli, frai no srce za sve nas moli, vrani do srce za sve nas moli, premalo mira, pre stresa. Hvala mržnje duše, buši sve jače. Franjino srce, zbog svih nas plače. Franjino srce, zbog svih nas plače. Franjino srce, zbog svih nas plače. Sveti Franjo, čuj naš glas. O zla svakog nas, nad životom našim ljubim, nježno nas u srce skri. Sveti Franjo, čuj naš glas, o zla svakog životom našim blid. Nježno nas u srce skri. rata premalo mira uzleta mnogo još više pada prani no srce za sve nas nada prani no srce za sve nas nada prani no srce za sve nas nada sveti franjo čuj naš glas od sva kako čuvaj nas nadiši bor tom našine pri nježno nas u srce skrij sveti franjo čuj naš glas Zla svako čuvaj nás Nad životom našim bdij Nježno nás u srce skrý Nad životom našim bdij Nježno nás u srce skry. Poštovani slušatelji, vraćamo se u studio našim gostima. S nama je Marina Garić i vraćamo se našoj temi Kršćani u demokratskom društvu. Evo Marina, ovi dana održavaju se brojne inicijative kao prilike za djelovanje. Želiš li nešto poručiti mladima, možda ih potaknuti da se uključe? Svakako, htjela bih reći nešto o inicijativama koje su se pojavile ovih dana. Dakle, imamo puno prilika i mnogi mladi, odnosno jedna nekolicina mladih je izrazito aktivna u tim inicijativama i u društveno djeluje. Međutim, taj krug mladih bi se trebao proširiti. Zato bih htjela naglasiti da imamo puno prilika. Ne moramo puno tražiti, nego samo trebamo odlučiti da se želimo aktivirati i trebamo se javiti. Što nas je više, to će odjek svih akcija koji se, koje se provode biti jači, a time potičemo pozitivne promjene. Znači, bitno je da ne ostanemo nezainteresirani, nego da uložimo trud i vrijeme. I ako i ne znamo puno o tim inicijativama, Trenutno, recimo, tu je inicijativa u ime obitelji za prikupljanje potpisa za razpisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava. Zatim, uskoro kreće inicijativa koja brani pravo na život, dakle 40 dana za život, koja se ponovno provodi. Trenutno, ovaj tjedan je ekološka inicijativa u gradu Zagrebu koja se zalaže za razvrstavanje i recikliranje otpada protiv spalionice o kojoj ćemo nešto više reći e, poslije. E, i međutim, ako i ne znamo puno o njima, to nam ne treba biti izgovor za nedjelovanje, nego nam to treba biti upravo suprotno. Poticaj i izazov da se informiramo, da saznamo više o tome i da se aktivno uključimo. E, trebamo pokazati svoje mišljenje i izraziti svoj stav ne smijemo se bojati, nego e, moramo zauzeti stav i uključiti se u inicijative za koje prepoznamo da su u skladu sa kršćanskima, ja bih rekla i opće ljudskim i moralnim vrednotama i stavovima koje zauzimamo. Hvala ti. Evo ja također koristim priliku kao predsjednik povjerenstva za prisutnost i djelovanje u svijetu e, da... Evo, Potvrdim kako je Franjevački svjetovni red i Frama podržalo ovu inicijativu Ime u obitelji za prikupljanje potpisa e, i pozivamo naše članove da se odazovu koliko mogu volontirati, dakle mogu naći na web stranici od udruge Ime u obitelji e, podatak e, gdje se moraju javiti kako bi volontirali, dakle sve to već je organizirano. I mislim da to, to je već danas, dakle, počelo, dakle, inicijativa je danas krenula i bilo bi dobro doista da se uključimo u ovu hvale vrijednu inicijativu. E, ja vjerujem da je Frama već pomalo krenula, da, se, da, da je to već dobro organizirano, je tako, Marina? Da, da, Framaši su se isto aktivirali, ali evo ja i pozivam one koji još uvijek nisu da se dodatno uključe. Da, da, da. Ja bih evo također rekao o inicijativi vezano uz spalionicu. Podsjetio bih naše članove da Franjevački svjetno red, socijalna inicijativa Franjevačko svjetovnog reda kapitalskog bratstva već niz godina prati problematiku a, otpada. E, mi smo se od samog početka zauzeli za upravo odvojeno prikupljanje otpada kao jedino civilizirano i razumno rješenje i da kako su po, ne možemo prihvatiti ideju dakle i odluku da se da se da grad krene u izgradnju spalionice iz jednostavnog razloga jer to je nešto što je ekonomski potpuno neisplativo ja bih rekao predstavljenu veliku štetu i, dakle, u kojoj građani neće moći Dakle, i uz ove velike režije koje da, sad plaćaju, i veliki broj e, sa ovim dodatnim e, uplatnicama neće moći financijski podnijeti to. E, to je, možda smo to trebali na prvo mjesto staviti, upravo i pitanje zdravlja. Dakle, on će, ova spalionica će na mnogo načina ugroziti zdravlje naših građana. Naime, ovdje se radi o količini dioksina, koji su veom, koje, koje naj, kažu, kartinogeniji element. I unatoč filterima koje će spalionica imati, ona ne garantira da, da, će, on, da će ti filteri spriječiti, da se taj, taj, štetni, taj štetni dim eh, jednostavno prostre po našem, po našem gradu. Evo, čisto možda informativno da upoznamo naše slušatelje, radi se o e, spalionici kapaciteta 400 tona, dakle, evo postavljam, stavljam pred sve naše slušatelje, dakle, te činjenice, e, smatramo li doista da sve ono što mi, dakle, ih hrana, dakle, za koji se smatra da je 20-30% papir, plastika, da li zaista to treba se paliti ili ono što radi već dobar dio civiliziranog svijeta, ako tako mogu reći, dakle gradova koji ja mogu samo uzeti primjer Ljubljane koja nam je tu susjedna i koja je isto bila u jednoj dilemi da li da e, gradi spalionicu ili odvaja smeće dakle, ili da odvaja otpad i time naprosto ne pravi štetu. Oni su se odlučili upravo za ovo rješenje. Što to zapravo znači odvojeno prikupljanje? Mislim da je svima to, to poznato. To je Dakle, to, tu se prebacuje e, odgovornost na dakle, same građane i os, mislim da, da pravi političari i oni koji zastupaju naše građani, e, kad traže povjerenje od, da građani imaju povjerenje u njih i oni su im dali, da oni ipak imaju barem malo povjerenja u same građane jer e, to povjerenje bi se može odnositi upravo na tu činjenicu da će oni preuzeti taj dio svoje odgovornosti i odvajati otpad. Dakle, s jedne strane imamo spalionicu koja će sve paliti, dakle, a s druge strane imamo odvajanje otpada koji može reciklirati. Naprimjer, jedan papir možete sedam puta reciklirati. Ja smatram da mi, pogotovo mi Franjevci, koji, kojima je Sveti Franjon idealni primjer kako se odnositi prema stvorenome, zapravo stavlja pred nas da u tom smislu nešto učinimo. E, u, iz tog razloga mi smo i organizirali prosvjet, evo, to vam svim, stavim na srce svima onima koji će to imati vremena, a koji će se održati ispred gradske vijećnice na Gornjem gradu 25. 9 odnosno sada u četvrtak u devetu ujutro Dakle, to je gra, kod gradske vječnice u ulici Čirila metoda broj pet mi smo pozvali naše framaše članove franjevačkog svetovnog reda pa ako nadam se da je taj podatak informacija došao do sviju, a ako nije evo koristim i ovu priliku da oni koji nisu znali da se odazovu i da dođu na prosvjed. Evo mislim da je to nešto što se nas franjevaca posebno tiče. Što ti misliš Marina? Mislim da je to jedno vrlo bitno pitanje koje ga ni Samantha nedavno nisam bila Uh, u toj mjeri svjesna, ali smatram da je bitno što više građana osvijestiti o tome i evo pozivam sve uh, da dođu u što većem broju na prosvjed kako bismo izrazili svoje mišljenje za uh, odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada jer je to uh, bolja opcija i za okoliš i uh, Općenite. Da, evo, mislim, mi imamo i lijepi primjera u, naše, u našoj domovini, primjer Čakovca, je, mi ču, čuli smo baš kad smo bili na ovom susretu uh, na Svetom Duhu, dakle, gdje je naša jedna sestra govorila da tamo u njenom mjestu čak preko 90% ljudi odvajaju otpad. Imamo primjer Krka, dakle, imamo, na primjer, još jedna činjenica, recimo, kada riječ o spalionicama, srednje američke države su prije 20 godina... Uh, zabranili da se grade spalionice. Dakle, imamo dosta lijepih primjera i mislim da nema razloga da se mi na neki tako kvalitetan način uključimo i da damo svoj glas za odvajanje otpada. Nadamo se da će naši zastupnici, ja pretpostavljam da, da, da će se odlučiti toga 25. dakle u četvrtak, da će biti svjesni toga da da, da se ne smiju da ne smiju uh, ići za rješenjima koji su toliko, koji su preskupi, naprosto nemaju smisla. Dakle koji će i paliti, dakle koja će biti uh, skupo kao postrojenje, dakle ono će doći oko 150 pedeset milijuna eura plus kamate računa se oko 300 milijuna eura energija koja se mora trošiti dakle prilikom paljenja i naprosto evo nadam se da, da, će, da će ipak uh, odustati od, od ove od ovoga pogona evo ja bih predložio još jednu pjesmu iz naših studija da se malo odmorimo slavimo te oče sve ti je ti si svet i sveto je ime tvoje je ti To je troje swadje na gospodnia slavite gospodina anieli gospodni slavite gospodina nebesa glas slavite gospodina Ter bode nad teb si mo, slavi te gospodina, slavimo te, Ihesu hospe, jer ti si svet, iz sveto je ime tvoje, jer All is your name, Lord God, praise gospodina, Lord God, Suns and z praise you, Chlahem jo i przegobii chwalite Gospidina chlobimote dusze svet, i i sveto je ime tvoje. Svihi i vjetrovi, slavite gospodina. Ognju i žare, slavite gospodina. Studeni i vručino, Krovo se njih mrazovi, slavite gospodina, slavimo te je ti svet i sve je ime tvoje. Sve to je, ime tvoje. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svijetovnog reda. Poštovani slušatelji, evo, vraćamo se u studio e, našoj temi, našim gostima. S nama je, dakle, Marina Garić iz e, Frame, članica povjerenstva za prisutnosti djelovanja u svijetu. A evo, moram reći ipak da... Očekujemo još našega drugog gosta gospodina Vujća, iskreno se nadamo da će doći. Ja ću opet ponoviti, evo mislim da je to važno, dakle prosvjed će se održati vezano uz palionicu, dakle u četvrtak ispred gradske vijećnice u devet ujutro. Dakle, evo ponavljam i nadam se da ćemo se, da ćemo se odazvati. E, dakle, vratimo se dakle i našoj temi kršćani u demokratskom društvu. E, I našem e, tečaju koji je održan u subotu, dakle u subotu na Svetom Duhu. Taj drugi dio tečaja bio je posvećeni dokumentu za život svijeta, pastoralne smjernice za apostolat vjernika lajka u crkvi i društvu u Hrvatskoj što ga je 2012. objavila Hrvatska biskupska konferencija. Dokument je predstavila Marija Žebec, tajnica ureda Hrvatske biskupske konferencije za laička društva, pokrete i zajednice. Izložila je njegovu osnovnu strukturu, a posebnu pažnju posvetila je područjima i razinama su odgovornosti vjernika laika u društvu. Svoj je pregled obogatila brojnim primjerima izazova s kojima se suočavamo od lokalne do globalne razine. Promišljanje o problematikama za koje se lajci moraju smatrati odgovornima potaknula je raspravu dakle, o mogućnostima djelovanja svjetovnih Franjevaca i mislim da je rasprava bila vrlo zanimljiva. Evo, ne znam, Marina, što ti kažeš, kako je to bilo predavanje? Mislim da je to predavanje bilo vrlo korisno, kao i sam dokument koji je predstavljen, jer nam nudi zaista brojne mogućnosti i znanja kako se aktivno možemo uključiti u društveno djelovanje, te mislim da je također i rasprava bila vrlo korisna jer smo međusobno kroz razne primjere i razmjenu iskustava zapravo e, mogli jedni drugima pomoći u e, daljnjem djelovanju. Da došli do nekih zaključaka, dakle o potrebi e, korektivnog djelovanja kao u slučaju dakle evo, zagrebačke spalionice. No, bilo je reći o afirmativnom djelovanju, dakle, ustranom zalaganju za dobro u domeni, dakle, zašite, dakle, dostojanstva socijalno marginaliziranih očuvanja stvorenoga te pravilnog vrednovanja ljudskog rada. područja za koje se Franjevci smatraju osobito odgovornima i to djelovanje koje gleda, koje gleda na duge staze. Pa evo, mislim... Um, um, Smatram da bi zaista a, ove tri teme i obitelj i, i rad i okoliš trebale biti na neki način ključne teme našeg zauzimanja i da im se treba na poseban način posvetiti. No, čini mi se da to još uvijek dosta, dosta teško ide. Brojni smo, ima nas puno, Frama ima, ima stvarno lijepi broj, Franjevački svjetovni red. Međutim, stječe se dojam da to ipak ide dosta, dosta teško. Što ti misliš? Kako je to u frami, nešto si bila i govorila o tome? Pa mislim da bi se moglo uh, više djelovati što se tiče toga. Možda bi bilo dobro malo se bolje uh, organizirati oko toga i uh, dakle uključiti se. Bitno je uh, biti svjestan važnosti pogotovo ovih uh, pitanja koje ste naveli, dakle uh, braka uh, ljudskog rada i uh, okoliša. Evo sad je osobito aktualno pitanje okoliša, gdje je opet naš uzor Sveti Franjo kao zaštitnik okoliša, te zapravo međudjelovanje te brige za okoliš i brige o čovjeku. Misliš li, Marina, da, da je nekako ipak prevladava strah od tih javnih tema? Kao ili naprosto jedan... Odmak, zbog toga što nekako ljudi misle da, da to nama ne pripada, evo recimo ovaj prosvjet, možda ljudi im da to nije način. Što ti misliš? Ili to način? Pa mislim da je možda problem u tome što ljudi smatraju da to nije pravi način izražavanja svojih stavova, no baš suprotno to bi trebao biti naš poziv da mi, e, ka, e, dakle, da kažemo što mislimo, da e, samo ne budemo e, šutljivi e, i da e, ljudi misle da se mi slažemo s tim, nego da dignemo svoj glas i da kažemo svoje mišljenje, tako da bismo e, poduprali ono što smatramo da je dobro, ali također i da bismo ukazali na one stvari koje mislimo da su loše, ali i predložili bolje rješenje. Da, jer e, naše mladeć očekuje, ako se ovako nastavi, ako ova politika i naše društvo nekako ostane na toj razini ili ako bude više, najviše će se odraziti na živote mladih. Mladi danas odlaze iz Hrvatske. Kako razmišlja jedan framaš u tom smislu? Nekako mi se čini da možemo razumjeti da netko naprosto nema tu perspektivu da da bez obzira na trud koji je uložio i u studiranju i u svoj rad, ne vidi da se to cijeni. Da li, kako, kako razmišlja framaše, Ako možeš to reći, ja znam da, da razgovarate međusobno, međusobno i da dak, nekako imate nekako svoje mišljenje o tome. Evo, ja bih rekla da je situacija dosta teška i da mnogi razmišljaju o tome da znači, potraže bolju situaciju, bolju priliku e, izvan domovine. Međutim, baš ono što sam prije spomenula, e, ne možemo se osloniti da će netko drugi promijeniti Hrvatsko društvo na bolje. Moramo i sami dati svoj doprinos i uključiti se u to kako bismo svi zajedničkim naporima uspjeli nešto napraviti. I mislim da je baš u tome zapravo e, izazov i da bismo ga trebali prihvatiti. Da ipak ostanemo ovdje i da pokušamo i da se zajedno. borimo. Da se da borimo, borimo i da zajedno promijenimo to na bolje. Da, istina je da. I lijepo kaže biskup uh, Uzinić. Uzinić. Je, evo ne mogu sad točno ponoviti što je rekao. Ali ovaj ne treba se po, povući, ne treba na neki način. Kršan je taj koji se nada protiv svake nade, jel' tako? tako? I mislim da ne smijemo izgubiti vjeru. Na kraju krajeva, svima, to je svima nama naš čas, naš trenutak. Starije generacije su imale svoje probleme, svoju tu težinu života, problema i ideologija koji su, koji su jednostavno s kojima su se morali boriti. Pa kako sam ja bio i u jednom razdoblju i u ovom drugome nekako se sjećam da su mnogi mislili da će tako biti zauvijek, da se ništa neće promijeniti da komunizam neće umjeti, da Tito neće nikada umjeti. <laughs> ali ovaj, činjenica da, da ni mi sada ne smijemo odustati i naprosto se zauzeti na ne, pastu, neku rezignaciju, neko jedan, malo dušije nego jednostavno ima svjetla na, na kraju toga tunela. A možda i nije sve tako ni crno. Dakle, opet se radujemo. Mnogim zemljama je daleko, daleko teže, ali... Taj naš angažman, angažirani vjernik, očito da je to nešto što treba još više probuditi. Čini mi se da ovi tečajevi su veoma korisni, da bi, misliš li da bi ih trebalo biti više? Mislim da bi to bilo korisno, dakle da imamo nekakva mjesta, više prilika gdje bismo mogli nadopuniti svoje znanje, kako bismo znali kako konkretno se možemo uključiti i kako bismo stekli nekakve vještine u tom dakle. smislu, kako bismo... To Bolje su mogli komunikacijske provesti. vještine, to je uh, dakle upoznavanje tih javnih tema. Da opet se vraćam na ono što smo o čemu smo razgovarali. Uh, po postoji taj strah od politike ako uključimo naše razgovore politiku da će nas ona posvažati. Na kraju krajeva mnogi imaju drugačije političke stavove. No ja sam uvjeren da bez obzira na to treba jednostavno naučiti se razgovarati, slušati drugoga ići naprijed. Naprosto nekako mislim da nam je potrebna jedan novi e, elitizam m, duha i stvaralaštva i mislim da ono može izniknuti iz da, ove mlade generacije koja, koja je će donijeti sigurno nešto novo. Možda mi koji smo jednom nogom u onom dijelu, a nekako tu možda nemamo tu više snagu da to iznesemo, ali pred vama je to svakako ovaj, vama su velike mogućnosti. I mislim zaista da je edukacija u tom smislu uh, prevažna. Dakle, uh, to evo dolazi nam naš uh, drugi gost, gospodin Vujć. Pa ćemo malu pauzu napraviti. sve se bojim jer tamo će biti slava i sjaj a ja na niskom stojim već ako imaš djeko i kutić i dojem novog za me tamo se suhko prutić Usko je moje, rame, me. Nikomu praviti sjene, bez bugne to bi bilo. Gospode, zaboravi mene, ako to ti je. Milo prisuče Takova odrpanca Pusti da bar Na vratima kuće Čekam kog Tvojega znanca Čekam tvojega znanca Pa ga molim Da same se moli ako mi se ne da Ja ću sve jedno čekati doli Već i poradi redna. Pa kada uđu, je dato i jesta biti neće Nebo je malo, al' ništa sato Srce tvoje je večer, pa kada uđu je dato, im je biti neće. Nebo je malo, ali ništa zato, srce tvoje je večer. Nebo je malo, a ništa zato, srce Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svijetovnog reda. Poštovani slušatelji, vraćamo se u naš studio, našim gostima, magistru Juruvujiću e, i naše Framašic, članici povjerenstva za prisutnost i djelovanju svijetu Franjevačkog svijetovnog reda i Frame. Evo, još jednom dobro nam došli. Tema ove emisije kršeni u demokratskom društvu. E, Magistar Jure, Jure Vujić, pravnik i politolog, dakle je posvećen na poseban način geostratičkim pitanjima, inače pročivnik odjela za politologiju Matice Hrvatske. Tema o kojem gospodin e, Vujić govorio bila je budućnost identiteta ljevice i desnice u suvremenom globalnom društvu. Gospodine Vujiću, ti pojmovi ljevica i desnica, to je kod nas uh, toliko prisutno da se svrstavamo, u, dijelimo, društvo je podijeljeno i tako dalje. Međutim, čini mi se da definicija ljevice i desnice nije ista kao što je bila prije, recimo, dakle, u, u razdoblju od 1945. godine do 8, početka 80. godina, da se tu dosta toga promijenilo. Naime, koliko mogu primijetiti, to, ali nije teško primijetiti, dakle ljevica se doslovce odrekla radništva, proletarijata, a to je bila temeljna, dakle to je na poseban način predstavilo identitet ljevice i od toga je potekla ljevica. Ako uzmemo u obzir da je dakle zadnjih, dakle kad su do, došli na vlast u Španjolskoj socijalisti, počeli su otvarati sasvim neka druga pitanja Francuskoj Prvo prvi potez francuske socijalističke vlade bilo i tako je bilo nekako kod nas. Kao da više nema radničkog pitanja e, i dolaze sasvim druge teme, druga populacija. Što se to zapravo događa? Zapravo ljevica i desnica su tijekom povijesti bile e, svakako ovisni o, o društvenom, političkom kontekstu. Naravno da ona Ljevica i desnica nakon uh, dugoga, drugoga svjetskog rata je bila zaukupljena u, sa nastankom uh, industrializacije, sa takozvanim industrijskim kapitalizmom, sa, sa pitanjima uh, posebice za Ljevicu, sa pitanjima sindikalnim uh, obrana, znači i zaštite radničkih prava ono što se događa danas ne možemo zaboraviti da mi više nismo u toj fazi industrijskog kapitalizma nego u takozvanom u drugom ili trećoj fazi kapitalizma koji stavio je ja bih rekao na stranu ajmo reći legitimno i nelegitimno pitanja poslovnog svijeta i za, pokušava taj kapitalizam nametnuti neke tematike koje više nisu socijalne, nego u socioloziji govori se o socijetalnim pitanjima. Znači, imali smo i u hrvatsku pojavu e, znači, e, pitanja istospolnih brakova, pitanja sekundarnih identiteta. Znači, e, pitanja koji zakupljaju, naravno, neke određene segmente e, društva, određene kulturološke manjine, ali koje nisu eminentno u biti prava socijalna. Vi ste spominjali pitanje radnička prava koje dan danas svakako i tekako zavređuju da se oko toga okuplje. Tako da desnica i, i, i ljevica imaju jednu krizu identiteta. Ono što je bila desnica od i nadalje, koja se bavila znači, sa više ideološkim pro, sa ideološkom tematikom, s pitanjima obrane konzervativnog kršćanskog svjetonazora, pitanje poštivanja autoriteta u školi. Nakon 68. Znači 68. marske revolucije i bunta e, vezano uz individualnu emancipaciju, nakon pojave drugih društvenih stremljena zahtjevanima i desnica malo, pomalo popušta taj ideološki teren i šta se događa? Ljevica i desnica se u u toj krizi identiteta, ja bih rekao, upotpunjuju, komplementarne su, jer Ljevica iz one, iz recimo ideološkog socijalizma post, transformirali se u, u, u socijaldemokraciju umjerenoga tipa. Desnica koja je bila konzervativna danas i kako prihvaća liberalne modele tržišnog demokratskog upravljena, tako da nije ni čudo recimo vidjeti neke hibrina, hibrina rješena i kod ljevice i desnice. Primjerice, tačerizam na kojem se pozivaju sve takozvane konzervativne desnice, malo je proturječno u ideološkom smislu, jer je tačarizam. Uh, u konzervativnom svjetonazorskom smislu se svrstava na desnicu. Ovo ekonomsku tačarizam je uveo najgori u biti oblik neoliberalno-kapitalističkog sustava, gdje se je urušilo u Engleskoj za njezine uh, vladavine cijeli sustav socijalne zaštite radničke pravne. Tako da oni jesu liberalni i, i tu je nastala konfuzija. Ja mislim da je biračko tijelo... Danas je dosta u biti dezorientiran zbog takvih konfuzija, a ovo što ste na početku govorili da se gube ideološke repere, to je taj glavni u biti trend koji se pojavljuje nakon uh, raspada velikih, imate jednog sociologa Lyotard, Jean-François Liotard u Francuskoj, koji je najavio u biti kraj velikih uh, naracija, velikih uh, ideologija, Fukuyama govore o kraju povijesti i pobjede neoliberalnog kapitalizma kao ukidanje u biti, ideologija, ukidanje i religija. Sami. Tržište postaje u biti i, i sa desnog i sa ljevoj aspekta koji je jedna no, nova idolatrija, neki novi bog koji se nameće u društvu kao da će tržišna dinamika sve, e, sve riješiti. Znači, desnica i ljevica su suočene sa krizom identiteta, međutim, ne vidim, u biti barem u Europi da se da rješavaju tu krizu identiteta e, e, sa novim e, nadomjeskom ideološkim ili filozofskim metapolitičkim, nego ustraju u biti u, u jednoj politici e, e, kompromisnog centra. Iljevica i desnica, u, baram u više parlamentarnim sustava, su u biti centrističke stranke. One su klijantelističko interesne, one ne zastupaju više ideje koje jesu još dan danas i tradicije recimo ideološke koje su prisutne vjerojatno uh, ba u bazi samoga uh, biračkog tijela. Tako da je ta faza dezideologizacije zahvatila stranke i nažalost neki kažu u biti da je sreća da ideologije više ne postoje, ja mislim da ipak moraju postojati netvrde tvrde ideologije. U smislu dogme, ali treba postojati određena načela koje trebaju stranke svakako barem na programat, programatskoj osnovi slijediti, ne? Da, e, a kako je u Hrvatskoj. Kako vam se, što, što mislite da li postoji dakle jasna e, e, definicija recimo demokršćanstva, da, da li se ona provodi. E, da li je prepoznatljiva kao recimo demokršanske stranke da li su prepoznatljive kao demokršanske da li oni uh, uh, proizlaze iz, iz tih vrijednosti a ljevica da li koliko ne, je ona o, se odmakla od onoga svoga uh, ne mislim mislim da zapravo je tu veliki deficit uh, u samoj političkoj kulturi odnosno u, u samom prepoznavanju takvih ajmo reći moderno u modernom smislu demokršćanske tradicije, naravno da crkva kao takva za vrijeme jugostave komunističkog represivnog sustava bila, ajmo reći, jedina koja je mogla nositi tereta, ajmo reći, te slobodarskih, znači osloboditeljskih državnopravnih tendencija, ali se nije iskristalizirala kao u Europi recimo banan dala neke određene struje u smislu da se iskristalizira u institucionalnom smislu demokršćanske stranke, o što je bilo to slučaj u Njemačkoj, gdje stranke zentruma onoga posljeratnog malo pomalo se formiraju tu jezgru demokrašćanstva pod okriljem stvaranja tadašnje evropske zajednice posljeratne znači. Ne. Naš kontekst je sasvim jedan specifikum, jer u biti na, na, na ruševini u biti komunističkog sustava Ljevica ostaje na jedan način, iako je doživjela određene unutarnje preobražaje, e, ostaje na način sledmjenjik e, bivše komunističke stranke, znači sa svim onim negativnim posljedicama koje to svakako podrazumjeva, to je distanciranje od određenih zločina, ti to izmakao represivni sustan, nisu proveli određenu unutarnju kritiku, to je jedno. S, desnice, s desne strane imamo jedan pokret, znači 90. koji nije stranka, nego pokret heterogeni, koja je Hrvatske demokriske zajednice, koja koketira sa demokrišćanskim idejama, ali se je još tražila u jedno vrijeme Odvjetiš, nadalje imali smo tu i tamo kroz medije neke najave da će izrasti u pa ipak neće, da će ostati nešto drugo. Čini mi se da kršćanska tradicija u smislu političkom je prisutna u latentnom znači, stanju, ali se nije još kao identitet afirmirala. Još, još se do, kod nas desnica i lijevica polarizira znači u odnosu na prošlost znači priča tadi kod Tomija Partizani Ustaše koji ubiti uh, jedan način kompromitiranja jedan način opterećenja jedne zrele političke kulture koja mora gledati prema budućnosti A da li mislite da ima nekih naznaka promjena zapravo to osme gdje bi se gdje se ipak da li se stvaraju neke elite koji već pomalo profiliraju svoje stavove po tom pitanju koji, koje, za koje se možemo nadaći, da će ih dogledno vrijeme i nametnuti društvu. Da, da, pa svi ste svjedoci da ima jedan razvoj, znači dosta dinamičan, jedna dosta dinamična scena građanskih inicijativa koji djeluju ne samo u društvu nego artikuliraju i političke, društvene, znači društvena pitanja Imamo inicijative razne za referendume koje smo imali, koje ćemo još imati po pitanju, znači samoga same promjene znači izbornog sustava, mislim da se neke stvari događaju pomalo na horizontalnoj razini, znači ne na vertikalnoj državnoj institucionalnoj, da malo pomalo e, e, sa protokom informacije, sa, sa, također i sa komparativnim nekim iskustavama i, e, građanske inicijative u EU i u Hrvatskoj, se ljudi sve više i više aktiviraju i kršćani to tako Dalje će iz toga izrasti uh, je, nove političke stranke koje mogu biti alternative budućim to još ne znam, ali zasigurno vidimo da i građanske inicijative imaju svoju riječ i, i prepoznati su kao takve u, kao mehanizam uh, korektiva i reguliranja. Da, da to je stvarno. Uh, htio sam zapravo što mislite uh, kad je reč o demokršanskoj dakle, o demokršanima, da li, da li se to može i predvidjeti, koji će koncept demokršanske politike usvojiti desnica ako tako mogu reći, da li će nekako više biti sklon, dakle ja bih možda tako rekao, francuskom modelu, dakle socijalna država, dakle, jedan, jedan, ba, jedan balans između tržišta i socijalne države, ili će to biti, dakle, ili su tenzije i da li postoji neka snaga koja će zapravo maknuti socijalnu državu i uvesti, evo, može se reći svojevrsni neoliberalizam da li imamo na neki način eh, amerikanizaciju naše javne scene u tom smislu pa mm, ja sam mislila da da da u biti eh, glavni trend dominantni trend u svim političkim strankama na razini Europske unije je dosta uniformizirani trend prihvaćanja neoliberalnog ključa društveno-političkog poretka naravno eh, demokršćanska tradicija jedna njemačke, Austrije nije naravno istovjetna jednoj tradiciji uh, anglosaksonskog tipa. Mislim da čak i od 45. kad se pojavljuje u biti prve demokršćanske stranke sa dugom tradicijom Madenauera, recimo jednog kudenhovka kalargija naglasak je stavljen na poštivanje znači, uh, političke kulture evropske, znači kontinentalnog tipa, tada se u biti uvažavaju taj uh, koncept uh, socijalne države, države blagostanja, država redistributor, država koja je arbitar uh, unutar društva, ali malo pomalo uh, pod okriljem ovo što ste vi rekli amerikanizacije političke uh, evropske cene, malo pomalo i demokršani su bili popustljivi pa su i prihvatili znači ne uh, ajmo reći taj koncept divljog kapitalizma, divlja kapitalizma, ali ne nego su prihvatili ideologiju tržišta. Odnosno, mislim da, možda se budim, ali kad vi prihvatite model tržišne demokracije, automatski to dovodi svakako u, u jedno, au, au, do jednog automatizma prihvaćanje, znači, tržišta kao, ja moram reći, ključ uređivanja ljudskih odnosa, zajednice. Kršćanstvo svača vi znate sami da je utemeljeno i to je u biti jedan, jedno od načelo najvažniji katoličkog socijalnog nauka a to je da da je u biti zajedni sa utemeljena na principu organskom znači načelu organiciteta ne na načelu znači francuzi govore societe mehaničko ne, niti na tržištu što svakako podrazumijeva obvezu, znači i tu je politički angažman mjesto kršćanina u društvu, da tu štiti tu zajednicu kao organicitet primjenom načela subsidijarnosti, komplementarnosti i načela solidarnosti i djelovanje za opće dobrobit. Tu znači načela socijalnog nauka u je više teško da pronalazimo, znači, i, i, i u današnjim uh, državama gdje demokršćane imaju svakako uh, svoje mjesto na političkoj sceni, mislim da malo pomalo je m, došlo do prikajanja, znači, i desne i ljevice preko ideologije tržišta, jer to je ideologija, ne tržište kao... Uh, svoj generis nego baš jedna ideologija koja se nalazi. Što se podređuje tržište. Podređuje tu. se tržištu profitu rentabilnosti, ne. ne. E, kultura također se podređuje. Dakle, cijela, cijeli mentalitet se stvara koji ve sad na djelu. Gospodine Vujčiću ja vam se zahvaljujem. Naša emisija Evo, se prevodi kraju. Zahvaljujem Marini, tu je naša Martina no. voditeljica emisije. Hvala vama, dragi slušatelji. E, evo, ja vas još jednom podsjećam na naš prosvjet koji će se održati u četvrtaku, devet 9. jutro, ispred Gradske vječnice. Evo, ko može, neka dođe. Zahvaljujem, nakle našim slušateljima, režiji i svima želim mir i dobro. Do slušanja za mjesec dana. o, ljubavju plamti, njezino srce, zločune pamti, u njenom krilu, Rađa se nada uzam meoji, nakon mo pada, uzamestoji, nakon mo paha. Shall stay Just... je ta ki milosti puna nebeska mati milosti puna nebeska mati